فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله فلن نرى بالرجاء لمن أقول صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita selalu berada di atas jalan Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita sudah membahas beberapa perkara yang bisa menghidupkan hati kita, beberapa perkara yang bisa menjadikan hati kita menjadi hidup. Di antaranya yang sudah kita bahas tentang qiyamul lail, berdoa, membaca Quran dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas perkara yang penting yaitu az-zuhd fid dunya wa bayanu haqaratiha, yaitu pentingnya zuhud dari dunia dan penjelasan tentang sinanya dunia ini. Qala al mu'allif az-zuhdu wa intirafur rawbah 'an asy-syai' ila ma huwa khairun min wa amma al ilm al musmir li hadhihi al hal fa huwa al ilm bi matrub haqiran bil idafati ila al maqrud fa di sini makna zuhud adalah insiraf al rawba an yaitu berpalingnya keinginan atau meninggalkan sesuatu kepada yang lebih baik darinya jadi makna zuhud adalah kita berpaling dari sesuatu untuk menuju kepada yang lebih baik memilih kepada yang lebih baik adapun ilmu yang menghasilkan keadaan ini apa al ilmu bi kaunil matrub hakiran bil idafa ila al makhud yaitu mengetahui sesuatu yang kita tinggalkan itu merupakan perkara yang hina kalau dibandingkan dengan apa yang kita ambil maman arafu anna ma indallahi batin Wan Al Akhirat Khairun Wa Abqah, kama An Jawah Khairun Wa Abqah Min Asal. Beran siapa yang mengetahui bahawa apa yang ada di sisi Allah adalah kekal dan akhirat lebih baik dan lebih kekal, sebagaimana perbandingan antara al Jawahar termata itu lebih baik dan lebih kekal daripada batu es. Maka di sini penulis memberikan Perbandingan bahawa kehidupan dunia ini seperti batu es yang diletakkan di bawah terusnya matahari. Dunia tercelah di mawduq si syams. Sementara al-akhirat jauhar al-ladilafana adalah dunia itu seperti batu es yang diletakkan di bawah matahari. Maka kita perhatikan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kalau batu es diletakkan di bawah matahari maka bisa kita tebak bahwa batu es tersebut akan mencair dan akan menghilang tanpa bekas. Itulah permisalan kehidupan dunia ini. Adapun akhirat, kehidupan akhirat adalah seperti al-jauhar, yaitu permata yang tidak akan pernah rusak. Artinya akan tetap ada. Maka orang yang memilih kehidupan dunia, maka mereka seperti memilih, Batu es yang ada di bawah matahari yang tidak akan pernah kekal, yang akan sirna, sementara kehidupan akhirat adalah kekal. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman: Beltu sirun al-hayat ad-dunya walakhiratu khairu wa abwokoh. Bukan kalian mengutamakan kehidupan dunia, sementara kehidupan akhirat itu lebih kekal. Maka katailah di sini kita sebagai Hamba Allah, Tuhan Nuhu Taala, dalam kehidupan dunia ini kita tidak akan pernah lama di dunia ini. Pasti kita akan meninggalkan hidup ini. Yang harus kita pikirkan bahawa kehidupan ini merupakan ladang bagi kita untuk kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan dan negeri yang akan kita tuju adalah negeri akhirat. Oleh karena itu, jangan kita mengutamakan kehidupan dunia kemudian kita mengorbankan akhirat malah sebaliknya jadikan kehidupan dunia ini sebagai jalan sebagai ladang bagi kita untuk kita memasuki kehidupan akhirat karena kalau kita bisa mengendalikan kehidupan dunia justru sebaliknya akan menjadi kebahagiaan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan dunia kita jadikan sebagai wasilah sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah Rabbul alamin bukan sebaliknya kehidupan dunia kita tukar dengan kehidupan akhirat bukan sebaliknya kehidupan akhirat kita korbankan karena meraih kehidupan dunia dan barang siapa kata Allah man kana yuridu al ajila ta'ajjalna liman nurid samja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuuman madhura barang siapa yang ingin kehidupan al ajilah Yaitu segera di dunia Balasan segera di dunia Yang dengan balasan segera dunia Dia mengorbankan kehidupan akhirat Maka kami berikan Namun kata Allah kami berikan kepada Siapa yang kami kehendaki Dan apa yang kami kehendaki Dan dia akan kami sediakan Di akhirat Yaitu neraka jahannam Masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina Waliya adubillah Oleh karena itu para Semoga rida saudara berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Kalau kita mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita akan memandang kehidupan dunia ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak kambing, seperti anak kambing bangkai anak kambing, bangka anak kambing ya. Ketika beliau melalui sebuah pasar sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi saw lewat pasar sementara orang berada di sampingnya. Marrobisuk wenasu tanasai. Famarrobidid asabun majid kata Nawalhu fahadibuduni bahwa Jabir mengatakan Nabi lewat pasar sementara orang-orang berada di sekitarnya. Lalu beliau mendapatkan seekor anak kambing yang mati dan dia memegang dengan telinganya asakun, asakun di sini telinganya kecil. Lalu Nabi bersabda, ayukum yuhibbu annahad alahu birham. Siapa di antara kalian yang ingin membelinya, menukarnya dengan satu dirham? Maka para sahabat menjawabnya, fakalu manuhibbu anahulana abisoy. Kau mana senak beli? Kami tidak ingin membelinya. Siapa yang mau membelinya? Apa yang bisa kita lakukan dengan anak kambing yang telinganya kecil, mati lagi? Maka Nabi bersabda Atuhibbun atuhibuna annahu lakum Apakah kalian mau Maka para sahabat menjawab wallah لو كان حيا كان عيبا فيه karena akabtun فكيف وهو ميت Demi Allah seandainya anak kambing itu hidup maka dia memiliki cacat yaitu telinganya kecil bagaimana sementara kambing itu sudah telinganya kecil cacat dan ada hidup sementara dia anak kambing anak bangkai maka tentu saja para sahabat tidak menyukainya kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam wallah lidunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum rawahu muslim demi Allah kehidupan dunia ini lebih hina bagi Allah subhanahu wa taala dibandingkan dengan Bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis Sahih Rwayid Muslim Abu Dawud. Ikhwan Syiddin Rahimani wa Nhamukumullah. Demikian perbandingan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Namun tentu saja kita banyak kaum manusia yang berpaling dari kehidupan akhirat. Kemudian mereka mengambil kehidupan dunia, baik itu dari harta, dari pangkat, dari jabatan, dari pujian, dari kedudukan. Mereka mengharapkan pujian manusia, mereka memburu kedudukan dunia, mereka memburu harta. Sementara mereka berpaling dari kedudukan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menukar ridu Allah dengan ridunya manusia. Oleh kerana itu, di antara ulama Salaf mengatakan bahawa seperti Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, Al-yakin, Allah turudinlah bi-sukhtillah. Keyakinan adalah, engkau tidak menukar ridahnya manusia dengan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Turidun 'aradhad dunia wallahu yuridul akhirat Kalian menghendaki kehidupan dunia sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kehidupan akhirat. "Wafarihu bil hayaatid dunyaa" Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Ar-Ra'd 26 "Wafarihu bil hayaatid dunyaa wa mal hayaatid dunyaa fil aakhirati illa mataa" Mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia Sementara tidaklah kehidupan dunia Dibandingkan dengan akhirat Kecuali adalah Maca' Yaitu Sesuatu yang menipu Maca'ul gurur Sesuatu yang menipu Oleh karena itu Para jemaah Ikhwan Fidin Pendengar roja Janganlah kita Meninggalkan kehidupan akhirat Untuk ditukar dengan kehidupan dunia Makna zuhud adalah Orang Yang berpaling dari kehidupan dunia Untuk melalui kehidupan yang lebih baik darinya Bukanlah kezuhutan di dunia ini Adalah mengharamkan yang halal Bukanlah zuhur di dunia ini Orang yang mengha menghambur-hamburkan harta Orang yang menyanyiakan harta Sebagaimana dikatakan oleh Yunus bin Maisar Laisad zahada fi dunya bitahrimil halal wala ida'at al-mal walakin az-zahidat fi dunya an takuna bima fi yadina aw satmina bima bukanlah zuhud di dunia ini adalah mengharamkan yang halal dan bukan pula zuhud di dunia ini adalah kita mengiyayakan harta punya harta kemudian tidak dipakai punya mobil kemudian tidak dipakai dilemparkan begitu saja Ya Kemudian dia punya motor Gak dipakai begitu begitu saja Dihinakan, tidak Akan tetapi adalah Yang dimaksud zuhur dunia adalah Hendaknya engkau lebih Percaya dengan apa yang ada Di tangan Allah dibandingkan dengan Apa yang di tanganmu Artinya ketika seseorang memiliki Harta dunia Lalu dia lakukan Lalu dia salurkan Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Lalu dia salurkan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka orang itu dikatakan zuhud. Karena apa? Karena dia melepas apa yang ada di tangannya. Dalam rangka untuk meraih apa yang ada. Di sisi Allah SWT. Maka itulah orang yang zuhud. Bukanlah orang yang zuhud. Sebagaimana pengertian atau pemahaman sebagian orang. Orang yang zuhud adalah orang yang. Berjalannya barangkali dalam keadaan Seperti orang yang membungkukkan diri Orang yang zuhud adalah Pakaiannya yang kumal Orang yang zuhud adalah Orang-orang yang mungkin Naga e, penampilannya Tidak rapi, bukan Akan tetapi orang yang zuhud Az-Zahid adalah orang-orang Yang mengutamakan kehidupan akhirat Daripada kehidupan dunia Ketika dia tahu bahawa Ini merupakan harta riba Barang riba dan dia tahu dia bisa meraihnya Dan dia tahu bahawa dia mampu untuk menggapainya Dan dia memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan hal itu Namun dia tinggalkan Karena apa? Karena dia tahu itu merupakan sesuatu yang diharamkan Allah Merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Sehingga dia ingin meraih ridha Allah SWT Dengan meninggalkannya Bukan berarti orang yang zuhud kemudian ada harta yang halal yang bisa diraihnya, kemudian ditinggalkannya, tidak. Orang yang suhu adalah ada harta yang halal, kemudian dia dipakai dalam rangka menggapai rizu Allah. Karena apa? Karena ada yang ada di tangan Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Sementara kehidupan dunia, kalau dia biarkan berada di tangannya, dia akan lenyap. Lenyap entah dikonsumsi bagi dirinya, atau lenyap akan menjadi hak waris. Maka Nabi mengatakan kalian ini lebih suka dengan harta ahli waris Maka para sahabat menjawab Ya Rasulullah bagaimana kami dikatakan lebih suka dengan harta ahli waris Karena apa? Karena kalian menghimpun dan menumpuk dunia Yang nantinya kalau kalian meninggal akan menjadi harta ahli waris Berpindah tangan kepada ahli waris Maka itulah orang yang zuhud adalah bukan berarti orang yang tidak mau kehidupan dunia ini Namun orang yang zuhud menukar kehidupan dunia yang dia miliki Yaitu dengan ridha Allah SWT Walakin az-zahada fi dunia Antakuna bima fiyadillah Awthakum minka bima fiyadik Tidaklah orang-orang yang zuhud di dunia ini adalah orang uh, Yang memilih apa yang ada di tangan Allah Dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya Wa antakuna haluka fil musibati Wahalukai dalam tu sabiha sawan dan orang yang zuhud adalah orang yang ketika dia mengalami musibah dan ketika dia tidak mengalami musibah itu sama baginya sehingga dia merasakan hidupan dunia ini hanya sekedar melewati saja dan nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wan yakuna ma dihukawazamu kafil hakti sawa dan dia menyamakan kepada orang yang memuji atau orang yang mencela ya. orang yang memujimu dan mencelamu dalam hal kebenaran itu tidak ada bedanya itulah orang yang zuhud dia tidak terlena dengan pujian orang karena dia banyak melakukan kebaikan dia tidak terlena dengan sanjungan orang karena Masya Allah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan baik itu dari sedekah, baik dari infak baik itu dari zakat Kebaikan dari ilmu yang dia sebarkan, dari dakwah yang dia sebarkan. Orang banyak memuji, itu tidak ada benarnya Dan dia tidak membedakan antara orang yang memuji dengan orang yang mencelanya. Artinya, dia tidak menghiraukan itu. Karena yang dia hiraukan dan keinginkan apa yang ada di sisi Allah. Rabu'l'alamin. Ikhwan din, rahimahni wa rahimahkum Allah. Jangan mengartikan zuhud adalah orang yang tidak mau dunia kemudian dia lari dari kehidupan dunia, sehingga dia hanya menyendiri, ya bahkan uh, kehidupannya minta ke sana kemari, justru itu merupakan perkara yang tercela. Orang yang zuhud adalah orang yang berpaling dari kehidupan, kehidupan dunia, dalam rangka untuk meraih rizu Allah. Bukan orang yang meninggalkan dunia, tapi dia berpaling untuk mengambil kehidupan yang lebih baik. Yaitu Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya dengan dia mengambil harta itu Mengambil kedudukan itu Dan itu mengandung Ridha Allah Bisa berbuat baik untuk jalan Fisabilillah Maka itulah orang yang zuhud Orang yang zuhud bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia Tapi berpaling dari kehidupan dunia Ya Dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai Ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan seandainya dia mengambil dunia itu Maka dia dalam rangka untuk Kehidupan di hissi Allah SWT Oleh karena itu Para ulama Menafsirkan tentang zuhud ini Dengan beberapa perkara Fafasara Az-zuhud fi dunia bisalahati asyia Uliha min a'malil kulub La min a'malil jawarih, Wa lihada kana Abu Sulayman yaqul La tashad ahadin bil zuhud oleh kerana itu, para ulama memberikan tafsir kepada makna zuhud ini dengan tiga perkara. Semuanya merupakan amalan hati, bukan amalan badan. Nah ini perhatikan di sini. Zuhud merupakan amalan hati, bukan amalan badan. Maksudnya apa? Seperti yang saya katakan di depan, bukan orang yang zuhud. Seperti orang yang pakaiannya kumal, kemudian mungkin motor mobilnya apa namanya penampilan penampilan sederhana bukan orang yang zuhud adalah perkara perkara hati oleh karena itu Abu Sulaiman mengatakan jangan engkau bersaksi kepada seseorang dengan kezuhutan ya. maka yang pertama zuhud adalah anjaqunan abdu bimafiyadillah auzatmin hibimafiyadina fasih adalah seorang hamba lebih percaya lebih tenang lebih mengharapkan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Kalau dia memiliki harta seperti sekarang ini, hartanya melimpah, yang ada di tangannya, uangnya melimpah, melebihi nisab, mencapai nisab, yang harus dikeluarkan zakatnya, maka orang yang zuhud adalah mengeluarkan zakat itu. Bahkan tidak hanya zakat, bahkan dia keluarkan infak sodakohnya yang bukan wajib. Itulah orang yang zuhud. Dia tidak mau mempertahankan apa yang ada di tangannya, bahkan dia ingin melepas apa yang ada di tangannya, karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wataala. Wahai dayam syakmin sihatil yakin wa kuwatihi. Dan perkara seperti ini, keadaan seperti ini muncul dari sahnya keyakinan dia dan kuatnya serta sehatnya keyakinan dia, benarnya keyakinan dia. Artinya kalau semakin besar keyakinan seseorang yang, dan keyakinan tersebut berada di dalam hati, semakin kuat keyakinannya bahwa apa yang ada di hadapan Allah, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik sebagaimana Allah berfirman wal akhiratu khairun wa'adah, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal maka keyakinan yang muncul dan tumbuh dan kuat di dalam hati seorang hamba, mengalahkan apa yang ada di tangannya. Mengalahkan apa yang dia miliki. Sehingga yang dia miliki, yang seharusnya memang wajib harus dikeluarkan sebab tersakat maka dia keluarkan dengan tenang. Dia keluarkan dengan senang hati. Dia keluarkan dengan ikhlas. Bahkan tidak yang wajib. Orang yang zuhud, bahkan dia mengeluarkan yang seharusnya ...bukan yang wajib seperti zakat-zakat yang tidak... Ah, ...sodakol yang tidak wajib. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar... ...mereka berlomba-lomba mengeluarkan hartanya... ...di jalan Allah. Karena apa? Karena kuatnya keyakinan yang ada di dalam hatinya... ...bahawa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Tidak sebagaimana sebagian orang... ...baltuksirunan hayat ke dunia. Bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia... Jangankan sedekah yang sunnah. Jangankan dia mau infat kepada masjid yang tidak wajib bagi dia. Misalkan bahkan zakat mal yang seharusnya dia keluarkan setiap tahunnya. Karena sudah mencapai nisab dan bahkan sudah mencapai haul. Dia kikir dan bakhil serta penit tidak mau mengeluarkannya. Karena apa? Karena mengutamakan kehidupan dunia. Karena apa? Karena dia sayang. Dia berpikir bagaimana ketika dia mengeluarkan keringatnya Untuk mencapai dunianya tersebut Dia berpikir bagaimana ketika berusaha Mencapai mengumpulkan harta itu Harus mengeluarkan keringatnya Bahkan membanting tulangnya Kalau perlu nyawa yang harus dilayangkan olehnya Sehingga ketika dia berpikir seperti itu Dia susah dan berat untuk mengeluarkan hartanya Maka orang yang zuhud yang pertama dimaknai adalah seorang hamba dia lebih tenang lebih percaya apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya dikatakan dan ditanya kepada Abi Hazim seorang yang zuhud malu kak ma malu apa hartamu dia mengatakan malan la ahsya ma'hum al fakir aku punya dua harta yang aku tidak akan pernah takut kefakiran bersamaku yang pertama apa aksi kotubilla walya asmin bafi aiddinas yaitu percaya dengan apa yang ada di, di tangan Allah dan dia walya asmin bafi aiddinas dan putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia maka ketika seorang salah seorang lelakinya apa hartamu hartaku dua yang aku tidak akan pernah merasa miskin aku tidak pernah merasa fakir yaitu apa aksi kotubilla yaitu percaya kepada Allah, mengharap dan berkeinginan apa yang ada di sisi Allah dari pahala, apa yang ada di sisi Allah dari ganjaran, apa yang ada di sisi Allah dari jannah dari surga dari nikmat Allah, wal-ya'smima fi aidin nas, dan dia putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia. Itulah harta yang yang berharga baginya, yang dia tidak akan pernah merasa sakir, tidak pernah merasa takut dengan kemiskinan. Kemudian dia ditanya, Ahmad, akul fakir. Bagaimana kamu tidak takut dengan kemiskinan? Bagaimana aku takut? Anahul fakir, wa maulai lahul maqis saba'at, wa maqil ardi, wa ma ba'inahubah, wa ma tahtas taroh. Bagaimana aku harus takut kepada kemiskinan, sementara maulai yaitu roku Allah subhanahu wa taala, dialah yang memiliki apa yang ada di langit. Dan dialah yang memiliki apa yang ada di bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Dan apa yang ada di, di dalam bumi ini Masya Allah ini jawaban seorang yang benar-benar kuat keimanannya kepada Allah Ketika ditanya kenapa engkau tidak takut kepada kemiskinan Kenapa harus, harus takut kepada miskin Sementara Allah, Rokku Dialah yang memiliki langit Dialah yang memiliki bumi Dialah yang memiliki apa yang ada di antara keduanya, dan dialah yang menguasai apa yang ada di, di dalam tanah ini. Kenapa harus takut miskin? Bukankah Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wama min da'batil fi al illa ala Allahi riskuha". Tidaklah apa yang melata di atas permukaan bumi manusia dan hewan kecuali Allah yang menyanggung rizkinya. Subhanallah. Itulah sifat yang zuhud. Lanjutkan kajian ini, bahwa Para ulama memberikan tafsir kepada Az-Zuhud dalam Bidupan Dunia ini dengan tiga perkara dan semuanya merupakan amalan hati. Bukan la min amalil jawarih. Bukan amalan jawarih. Ya. Yang pertama adalah An al abdu bimafiyyadillah awstafinhu bimafiyyadinafsid. Bila seorang hamba dia lebih percaya dan lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya Maka di sini Para ulama memberikan penjelasan tentang A'malul kulub Yaitu amal-amalan hati Bukan amalan-amalan jawar Maka kalau kita melihat orang yang Berpenampilan sederhana Compan camping, kumal Bukan berarti dia zuhud Karena zuhud adalah amalan hati Zuhur semuanya adalah amalan hati. Yang pertama, seorang hamba dia mengharapkan apa yang ada di tangan Allah dan dia lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Hingga ketika Abu Hazim ditanya, "Apa maaluka? Ma apa hartamu?" Dia mengatakan, "Ma'alan la akhsha ma'ahuma al-faqr. At-tawakkutu billah." Hartanya adalah dua harta yang dia dan aku tidak khawatir Dengan dua harta tersebut khawatir miskin Yang pertama adalah asli kotubillah Yang kedua walya'ismimma fi aidillah Yaitu dia percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Dan dia berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia Dan ketika dia ditanya apa takahful fakir, bagaimana aku takut kepada kemiskinan? Apa jawabannya? Anak aku ful fakir, wa maulai lahuma fi syamawat, wa ba fil ardi, wa ba bilahuma, wa ba tahtas faro. Bagaimana aku harus takut kepada kemiskinan? Sementara Tuhanku, Robku, dialah yang memiliki apa yang di langit dan dialah yang memiliki apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan apa yang ada di dalam tanah, maka itulah ikhwan fitin rahimahni warahmatullah orang yang zuhud kepada Allah. Bukan orang yang zuhud kepada Allah. Ia penampilan dahir. Tidak. Oleh karena itu Abu Sulaiman mengatakan, la tashhad li ahadin bi jangan engkau bersaksi kepada seseorang untuk seseorang bahwa dia orang yang zuhud. Ya, karena zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan jaware. Bukan amalan badan ya. Kenapa? Karena orang yang zuhud adalah orang yang yakin Apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik dan lebih ketal Daripada apa yang ada di tangannya Sehingga ketika dia harus mengeluarkan zakatnya Karena hartanya sudah sampai nisot Maka dia keluarkan zakatnya Ketika dia harus bersedekah Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Maka dia bersedekah Demikian makna zuhud yang pertama Ikhwan Fidjin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Orang yang zuhud adalah Orang yang tahu kehidupan dunia ini Lebih hina dan lebih rendah Daripada kehidupan akhirat Nabi SAW bersabda Mad dunia fil akhirati Illa mitlu ma yaja'alu ahadukum Usbu'ahu fil yami Falyandur bima yarji rawah Muslim dan Tirmizi tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti apabila salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan lalu dia melihat apa yang menetes dari telunjuk tersebut maka perbandingkan hidup dunia dengan akhirat ini seperti air yang kita celupkan jari kita ke lautan yang menetes dari telunjuk tersebut itulah kehidupan dunia dan air yang ada di laut itulah kehidupan akhirat. Seandainya kata nabi kehidupan dunia ini ya, seperti atau sebanding dengan sayap seekor nyamuk maka Allah tidak akan memberikan minum meskipun setembuk kepada orang kafir. Laughanatil dunya ta'ziilu inda Allah jannah ba ba'ouba mata pokok kafirun minha sirbatama'in seandainya kehidupan dunia ini ya seperti atau sebanding dengan di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun satu teguk karena apa karena apa yang ada di sisi Allah itu Allah mulia berarti kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hina Kehidupan yang menipu, baik itu dari harta, kedudukan, jabatan, pujian dan semuanya. Semuanya adalah kehidupan yang menipu, maka jangan tertipu dengan kehidupan itu. Baik, kita semua harus hati-hati dari penyataan ini. Karena memang kalau kita lihat penyataannya, kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Berlomba-lomba untuk meraih pujian manusia, berlomba-lomba meraih kedudukan dengan mengorbankan apa yang ada di hadapan Allah Kemudian selanjutnya Yang kedua Penjelasan tentang Zuhud, tafsir tentang Zuhud adalah An yakunan abdu Iza usiba bi musibatin fid dunya Min zahabi malin awwaladin awgairi zalik Arqab sui sawabi zalik Mimma zahaba minhu minad dunya An yadukolahu Wahaga aidan Yan min kamalil yakin Ada pun tafsir penjelasan Makna dari zuhud Yang kedua adalah Tidaklah seorang hamba Ketika dia Mendapatkan musibah Dalam kehidupan dunia ini Seperti hilangnya harta Hilangnya anak Atau yang lain Maka dia mengharapkan pahala kepada Allah ya dari musibah tersebut ya. dan dia mengharapkan apa yang lebih ketal baginya di hadapan Allah subhanahu wa taala dan tentu saja sikap yang seperti ini keadaan yang seperti ini itu muncul dan syak min cama dikeyakin tumbuh dari sempurnanya keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa taala ya Orang yang zuhud adalah ketika mendapatkan musibah dia tidak sedih, dia ya sedih seperti sedihnya yang wajar, tapi dia bersabar dan dia mengharapkan dari musibah yang dia alami itu, yaitu pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan, laulah maswaib dunia, la warudna minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah yang ada di dunia ini Sungguh kita akan melalui negeri akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut Artinya apa? Orang yang yakin bahawa musibah yang dia alami di dunia ini Sakit, yang menaun, bangkrut dari kehidupan ekonominya Kehilangan harta dan anak-anaknya Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua maka semuanya itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah, yang semuanya itu akan ditukar nanti dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Bahkan duri yang menusuk orang beriman, ketika dia bersabar, itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Maka yang kedua, orang yang uh, zuhud adalah, orang ketika mendapatkan musibah, dia mengharapkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang ketiga adalah Makna suhud yang ketiga An yastawiya indal abdi Hamiduhu wazammuhu fil haq Bagi seorang hamba Tidak ada bedanya Orang yang memuji dan orang yang mencela Ketika dia melakukan kebenaran artinya dia tidak tersanjung dengan pujian-pujian orang ketika dia banyak melakukan kebaikan. Baik dia barangkali menafkahkan dan mensegekakan hartanya atau mensegekakan ilmunya banyak orang yang memuji atau banyak orang yang mencela maka itu tidak ada bedanya baginya. Tidak mempengaruhinya. Pujiannya tidak membuat dia tersanjung. Celaan yang, yang dia alami tidak membuat dia Terlukai semuanya sama. Wajah abad dunia fil qolbil abdi istarul mada wakarihad jam. Apabila kehidupan dunia itu ya menyatu dan membuat besar di hati seorang hamba, maka dia memilih pujian dan dia tidak menyukai cacian Artinya, kalau seseorang itu mengagungkan dunia, kalau ada orang yang menyanjung dan memujinya, dia senang dan kalau ada orang yang mencela dia sedih maka bagi orang yang zuhud pujian dan celaan yang ia terima dan dia alami ketika dia melakukan kebenaran itu tidak ada bedanya pujian tidak mempengaruhinya dia tidak membuat dia tersanjung celaan tidak mempengaruhinya dan tidak tidak membuatnya dia ciut untuk tetap melakukan kebenaran itu itulah orang-orang yang dianggap zuhud Itulah orang-orang yang dianggap zuhud dalam kehidupan dunia ini. Maka sekali lagi, zuhud bukan berarti adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia, tapi zuhud adalah orang yang memilih kehidupan akhirat ya dibandingkan kehidupan dunia. Ketika dia memilih kehidupan dunia, adalah tujuannya adalah kehidupan akhirat. Ketika dia memilih harta, maka dia hartanya diinfakkan di jalan Allah itulah orang yang zuhud bukan orang yang meninggalkan harta itu tidak mau kepada harta itu itu abnormal meniakan harta itu tidak artinya orang yang zuhud zuhud merupakan amalan hati bukan amalan jawa bukan amalan badan penampilan fisik bukan jangan diartikan orang yang zuhud penampilan fisiknya itu kumal ya penampilan fisik sederhana Bisa jadi orang yang suhut penampilannya rapi pakaiannya bagus, tapi dia ketika memakai pakaian itu pakaian yang halal. Ya. Orang yang suhut adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka meraih pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Maka kita perhatikan di sini apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu alaihu? Al-Yakin Allah turdin Nas bisuktin La. Keyakinan adalah engkau tidak mengharapkan ridhonya manusia Dengan mengorbankan murka Allah subhanahu wa ta'ala Mengorbankan ridha Allah Menukar ridha manusia dengan murka Allah Ia ya, berhasil dengan keyakinan adalah Wala tahsudu ahadhan ala rizkillah Engkau tidak hasat, tidak dengki kepada seseorang Karena rizki Allah subhanahu wa ta'ala Wala talumma ahadhan ala malam Allah dan engkau tidak menilai seseorang karena apa yang tidak diberikan Allah kepadamu ya fa inna rizqallah la yasubuh hirth harif wa la yardu maka rezeki Allah sesungguhnya tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang menggapainya dengan sungguh-sungguh dan juga tidak bisa ditolak karena kebencian seseorang yang tidak suka fa inallahi biistihi wa ilmihi wa hikmatihi Ya Allah ruh wal farah fil yakin wal ridau sesungguhnya Allah dengan keadilan Allah dengan ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah menjadikan ruh dan kebahagiaan ini dalam keyakinan dan ridau. Wajah alhamdulillah dan filsuf diwasiat dan menjadikan kesedihan ini dalam kemurkaan dan keraguan. Ikhwan fitnun hamani warahmatullah. Kendara kita perhatikan makna zuhud ini sehingga jangan salah kaprah dalam memahami zuhud. Yaitu zuhud adalah amal perbuatan hati Bukan amal perbuatan badan Zuhud adalah pertama Maknanya orang yang yakin dan lebih tenang dengan apa yang ada di tangan Allah Dibandingkan dengan apa yang di tangannya Orang yang zuhud adalah ketika mendapat musibah di dunia ini Dia mengharapkan pahala dari musibahnya Orang yang zuhud adalah tidak ada bedanya orang yang memuji dan orang yang mencelanya ketika dia melakukan kebenaran. Demikian, Ikhwan Fijin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuhm Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Al-Ahal Fadil Fawad Hafizullah Ta'ala Tafadda Al-Masgur dan nah, izinkanlah harani ya ustaz kita lanjutkan ikhwatul islam azanillahh ayakum acara kita dengan sesi tanya jawab bagi anda para pendengar yang uh, di manapun anda bisa menyimak kajian ini bagi anda yang akan bertanya kami persilakan untuk menghubungi kami via layanan on air di ke dan melalui pesan singkat di 02170736543 dan mohon kiranya pertanyaan anda disesuaikan dengan materi kita di kesempatan sore hari ini kami angkat untuk yang pertama di line telepon di 0218236543 untuk pertanyaan yang pertama assalamualaikum. Hello assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana pak? Dengan Abu Salman Samsir. So Nam, ya silakan. Assalamualaikum. <kuh>. Uh, Uh, yang ya, saya tanyakan ini saat mengenai masalah kita sedikit menyimpang mengenai masalah doa, ya. Ustaz. Uh, mengenai masalah doa. Iya. Doa. Jadi nah, hmm. ya, <coughs> uh, apa uh, boleh tidak kalau ketika kita berdoa eh uh, kita misalnya dhamir ana kita ganti jadi dhamir nahnu misalnya eh uh, rabbighfirli wa hidayah jadi rabbana firlana wa walidayna warhamna dal siril zat. Iya. Nah, cukup ya. akhir. Nah. Uh, apa namanya? Dikir setelah sholat itu bisa dibolak balik nggak ya, sih? Misalnya setelah shafar, uh, kemudian Alhamdulillah terusnya, kemudian baca asar karena saliklas, terus baca eh, terus nah. dibalik. Iya. Atau taip. sesuai dengan urutan-urutan gitu. Iya. Nah, okay, cukup ternyata. akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan e, dua dari Ah eh, Abu Salman tadi bisa silakan hmm. mengenai penggantian domir di dalam berdoa yang pertama. Ya ada pun ya doa termasuk salah satu yang bisa membuat hati kita hidup, konsumsi bagi hati. Maka uh, boleh sahaja orang misalkan mengatakan Robiu firli walidaiya, wali ya uh, Robiu firlan walidina, wali kama robbaya nasihurabu. Boleh boleh saja, ya kalau memang dia mau ditujuan kepada tidak hanya pada dirinya juga kepada yang lainnya. Namun kalau kita uh, lebih mengikuti apa namanya sirah Bentuk bahasa yang terdapat dalam Al-Quran Maupun Al-Hadis Maka itu yang lebih baik ya. Dan boleh-boleh saja Namun kalau kita mau mengikuti apa yang ada dalam bentuk hadis dan Al-Quran Itu lebih lebih baik Demikian nah, Untuk yang kedua pertanyaan dari Bapak Abu Salman Mengenai zikir setelah sholat Ust. Apakah bisa dibalik-balik Atau sesuai dengan urutan tertentu Ust. Zikir setelah sholat Nah Iya harus sesuai dengan urutannya. Ya, harus sesuai dengan urutannya sebagaimana yang terdapat dalam eh uh, zikir yang sudah kita baca setelah sholat itu. Ya. seperti subhanallah kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebagaimana urut-urutannya demikianlah itu. Baik. Kemudian kami angkat berikut dari pertanyaan Bapak Dodi di perjalanan, Silahkan Pak. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, tadi anda dengar kan Bahwa juhud itu adalah uh, Amalan hati, Ustaz ya, Ular, kan, ya. Tapi dalam Implementasinya kan lebih banyak uh, Amalan uh, Fisik, Ustaz ya Apakah Ular. dalam bentuk materi Mungkin juga dalam bentuk hal-hal yang lain Begitu, Ustaz ya Ular. Ular. Nah, Apakah ini tidak uh, Paradok dalam pengertian pemahamannya, uh, begitu, Ustaz Apakah Ular. juga bukan berarti bahwa juhud itu Amalan berhati dan juga amalan uh, perbuatan begitu sekarang. Nah, Kaitan antara, yang pertama, iaitu itu yang pertama. Ustaz. Iya, lalu yang kedua, ini kan sudah memasuki hari ke sebelas, insyaallah. Ya. Nah, lalu keterkaitan dengan uh, ana yang sementara ini masih uh, menghambakan diri kepada Allah melalui bekerja. Iya. Hmm. Nah, lalu kemudian uh, waktunya masih lebih banyak urusan dunianya daripada urusan akhirat, bagaimana kadang-kadang ya, kerangka lihat-lihat eh, orientasinya lebih di, di, di, mm -hmm. didorong bagi daripada akhirat begitu sahaja. Mau oh, tidak mau kadang-kadang aduh, subhanallah, nangis juga begitu, tadi yang melihat kondisi seperti ini. Terima ya, itu juga kasih. Itu nah. juga berlaku secara umum beradaan itu. Itu terkwadaan, Ustaz. Mohon arahan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum nah. warahmatullahi nah. wabarakatuh. Nah, nah Waalaikumsalam warahmatullahi nah. wabarakatuh. Silakan Ustaz ya, ya, untuk yang pertama. Nah. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahawa zuhud adalah merupakan amalan hati, bukan amalan fisik. Sehingga tidak bisa kita mengatakan dan menyaksikan kepada seseorang yang pakaiannya sederhana ya pakaiannya apa namanya compang-camping ya bukan dikatakan dia zuhud tidak ya orang yang zuhud adalah dia yakin bahwa yang apa yang dia dihadapan Allah itu lebih kekal. sehingga ketika dia memiliki harta yang harus dikeluarkannya zakatnya maka dia keluarkan berarti dia zuhud ya juga kalau orang mempertahankan hartanya dia Ikuatkan zakatnya berarti dia tidak zuhud terhadap kehidupan dunia. Maka Ibrahim bin Adham beliau mengatakan zuhud ada tiga macam. Zuhud yang hukumnya fardu, ya, zuhud fardl, utamanaan dan zuhud salamah. Ya, zuhud salamah. Adapun zuhud fard, zuhud fardu seperti orang yang meninggalkan yang haram. Ya. orang yang meninggalkan yang haram itu zuhud zuhud fardu wajib bagi dia. Dia dapatkan ini uang riba bunga uang yang ada di bank sekian miliar, masya Allah miliar atau triliun bunganya saja, ya. Tapi dia tidak ambil karena apa? Dia tahu dia riba, Dia ambil untuk dirinya, ya. Karena dia tahu riba, dia dipakai untuk infak ya. Karena tahu dia itu itu riba, maka dia zuhud terhadap yang yang yang haram ini, ya. Nah kemudian zuhud sabl ya zuhud derajat yang halal artinya ini halal ya tapi tidak ada bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya oleh karena itu apa kata nabi min husni mar'i tarkuhu ma la di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya ya sehingga ya, orang meskipun tahu dia itu halal tapi tidak ada manfaatnya justru akan merugikan kehidupan akhiratnya maka dia tinggalkan ya Kemudian yang ketiga, zuhud asalama, as zuhud salama, iaitu ya. zuhud dalam masalah subhat. Ketika ada perkara subhat, ya, dia meninggalkan subhat itu. Nanti mengatakan, inal hara mabayin, inal harom mabayin, wabayna, wabayna huma umur mustabihat, la ya rifun, la ya rifunna kasiru nas. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada yang subhat yang tidak banyak orang yang tahu. Ya, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat mafaqat istibra'a bihi wa irdi ya barang siapa yang menjaga dirinya dari yang perkara subhat maka dia telah terselamatkan terjaga agama dan kehormatannya maka zuhud setiga macam tadi zuhud yang fardu zuhud yang fabel keutamaan dan zuhud yang selamat zuhud fardu meninggalkan haram itu wajib hukumnya Zuhud fatal keutamaan ya zuhud meninggalkan yang halal karena dalam halal ya kalau kita lihat kita kita ukur lebih banyak mengandung memburuknya kepadanya untuk kehidupan akhiratnya dan yang ketiga zuhud yang salamah ya, yaitu zuhud dalam masalah subhat ya yes. ketika dia mendapatkan subhat ini masih meragukan masih apa naksamar bagi dia apakah halal atau haram maka dia meninggalkannya ya yes. itu jadi uh, tidak bisa diukur semata-mata orang yang zuhud dari kehidupan sisik. tapi zuhud itu adalah masalah hati. Demikian. Iya. untuk yang kedua mengenai uh, mungkin motivasi bagi uh, Bapak tadi atau juga para pendengar yang lainnya yang uh, mungkin masih disibukkan dengan uh, begitu uh, ketatnya ya. jadwal belajar ya. jadwal ya. uh, bekerja dikaitkan dengan kehidupan akhirat, mungkin sih. Iya, ba baik Bapak ya. Ini memang perkara yang sangat berat ya tentu saja karena bapak terikat dengan dengan orang lain ya kalau terikat dengan orang lain al mukmin ala syuruthihim ya bahwa orang beriman itu diikat dengan syarat-syarat. Kalau -syarat. memang misalkan dia harus bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore ya atau sampai jam 5 sore atau sampai jam 8 malam dan dia sudah ikat syarat tersebut dari awal ya maka dia harus melakukan ikat seperti itu. Kemudian bagaimana bersiasatinya dengan yang lain? Tentu saja insya Allah. Pertama, hendaklah sadar dan menyadari apa yang dilakukan. Apa yang kita lakukan dari bekerja itu dalam rangka mencari nafkah untuk anak istri. Dan menjaga yang halal dari yang haram. Bahkan yang subhat pun kita menjaganya. Kemudian juga menjaga aturan-aturan yang sudah disepakati selama itu tidak bertentangan dengan agama. Seperti misalkan. Berangkat masuk kerja tepat waktu Tidak mencuri waktu Pulang kerja tepat waktu Tidak mencuri waktu Maka ini merupakan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama Kemudian tidak korupsi dan semuanya Maka insya Allah kalau kita seperti itu Maka kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian barangkali yang dimaksud Bapak adalah Belum bisa baca Quran Maka di mobil baca apa yang bisa dibacanya Kemudian di motor baca apa yang bisa dibaca di tempat kerja baca apa yang bisa dibaca qatullahu wasta'tun bertawakal kepada Allah semampumu dan Allah لو ان lebih tahu dengan keadaan kita ya Allah maha tahu dengan keadaan kita ya sehingga jangan sampai misalkan orang uh, meraih ibadah yang lain kemudian harus melanggar peraturan pulang sebelum waktu kerja ya tanpa minta izin kepada kepada kantor misalkan eh, ini jelas melanggar peraturan dan tidak benar kaidah Islam karena itu dianggaplah uh, apa namanya menipu ya, dan mencuri waktu dan itu tidak boleh ya karena apa karena almu minun ala suruhihim orang beriman diikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama demikian enam nah. ya. nah, demikian untuk Bapak Dodi semoga bermanfaat selanjutnya ada Achdesta di Tambun kami persilahkan assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Pak mau tanya salah satu khalaf anak Adam kalau meninggal dunia yang tak terputuskan sama jariah pak ya? Iya. Kalau misalnya kita menumbang buat bangunan masjid setelah masjidnya jadi digunakan untuk kit ah, kayak yasinan mm -hmm. terus Maulid Nabi apa kita dapat dosanya juga atau gimana itu Pak? Tapi. Cukup, Aky? Cukup. Nampak terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Senang <tik> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya betul. Nah. Ya idamatul. Ada inqotul amal illa min salatin atau ketimbang jariah atau ilmu yang terfahyuhi atau anak sholeh yang Apabila anak Adam meninggal putus amal perkaranya kecuali tiga. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya seperti masjid amal jariah selama dipakai untuk salat maka pahalanya mengalir. Nah sekarang bagaimana ketika dipakai untuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya perkara-perkara bidah, maka ini kembali kepada orang yang menginfakkan masjid tadi, ya innamal ma'lumun Niatnya adalah untuk dipakai untuk salat, ya. Dan masjid memang fungsi utamanya untuk salat, maka mudah-mudahan insyaallah ya akan mendapatkan pahalanya dan dia tidak mendapatkan dosa itu. Namun kalau sudah tahu bahwa di masjid tersebut ya selalu dipakai untuk itu sementara ada masjid yang lain tidak maka tentunya sebelum uh, Menginfakannya, maka pilih-pilihlah ya mana sekiranya masjid yang di situ dimakmurkan ya, perintah Allah dimakmurkan sunnah-sunnah Nabi saw dan tidak adanya perbuatan-perbuatan yang mengandung uh, perkara yang tidak sesuai dengan dengan sunnah ya kalau dia sudah tahu ada perkara begitu masih menyumbang Allah waalaikum ya maka dia masuk nantinya khawatir masuk kepada apa wa ta'awalu anil ismi wal udwan bertjasa dalam masalah perbuatan dosa. Maka kalau sebelum sebelum tahu ya atau sebelumnya tidak dipakai begitu Setelah nyumbang bangun masjid boleh dipakai begitu maka insyaallah innamal a'malu binniyat. Semua semua amal tergantung kepada niatnya. Allahu a'lam demikian. Kemudian kita angkat pertanyaan yang dari pesan singkat Ustaz untuk ya. yang pertama dari pendengar kita Barakallahufikum Ustadz e, ketika menerima celahan Ataupun kritikan dari orang lain Anda bisa untuk bersabar dan menganggapnya Sebagai sebuah koreksi tetapi perasaan bangga ketika dipuji oleh orang lain eh, terhadap sesuatu amal kadang membuat anak merasa tersanjung dan mendorong eh, ke dalam eh, ria ataupun eh, perbuatan yang tidak ikhlas di dalam melakukan sesuatu amalan. Eh, mohon nasihatnya Ustaz untuk menghilangkan perasaan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, inilah uh, masyaallah ya definisi yang diberikan oleh uh, muallif ya, Bahawa yang dikutip oleh muallif di sini Seorang yang zuhd adalah tidak membedakan pujian dan celaan ketika dia menyampaikan kebenaran. Tidak berpengaruh dia sanjungan yang dia terima dan tidak berpengaruh dia celaan yang dia terima. Namun kalau dia sudah ikhlas sejak awal, dia ya, kemudian ada sanjungan, ada pujian, ada kehidupan dunia yang lain yang menyertainya, apa kata Nabi ketika ditanya masalah itu? Beliau jawab tilka ajilul busral mu'min. Itu merupakan apa namanya kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Tapi hal ini tidak menyeret dia lebih jauh sehingga mempengaruhi kepada tindakan berikutnya. Ya kalau yang pertama ikhlas kemudian dapat sanjungan. Dengan sanjungan ini, dengan pujian ini untuk tindakan berikutnya dia melangkah dan melakukan perbuatannya berdasarkan pujian dan sanjungan maka orang yang zuhud tidak akan seperti itu orang yang zuhud tetap istiqamah seperti keadaan semula dan ke orang yang zuhud ketika dia mengalami itu karena manusia ya tidak bisa dipungkiri gola baliknya hati dan hati ini sangat berat untuk diobati sebagaimana kata Sufyan Atsauri ma'anajatu shay'an syadda min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya tidaklah aku mengobati sesuatu yang ada pada diriku lebih lebih besar dan lebih perhatian dibandingkan dengan niat tu dan dia berbolak-balik pertama dia SK dalam memberikan kebenaran, sedekah, menyampaikan dakwah, kemudian ada pujian, ada sanjungan ya, maka itu merupakan tilkaadil mubaral mukmin, merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Namun ketika melangkah pada langkah berikutnya, orang yang zuhud tidak memperhatikan itu Orang yang zuhud adalah, karena itu merupakan perkara dunia, orang yang zuhud adalah dia tetap istiqamah dalam langkah, dalam dakwahnya, dalam sedekahnya, dalam sodakohnya, dalam infaknya. yaitu karena Allah semata-mata, bukan karena yang lainnya. Seandainya terbesit karena orang syaitan dan kita manusia adalah do'if lemah, maka dia segera istighfar kepada Allah. Segera kembali kepada Allah dan yang tahu manusia adalah dirinya sendiri. Allah alam. Baik, Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari uh, Bapa Udin di uh, Pondok Cabe. Barokallahu fiqum. Ya Ustad. Uh, Wa fiqubar Allah. Saya menghadapi uh, tantangan di dalam zuhud ini karena istri tidak mendukung untuk uh, bertindak zuhud. Bagaimanakah sikap saya terseharusnya, Ustaz? Baik. Maksud idealnya. Hendaklah kita bekerjasama dalam masalah kebaikan, wa taawwunu adalah berriyat takwa, walai taawwunu adalah istimewa doa. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Maka di sini, ya kadang ada seorang suami yang sudah ngaji, yang sudah baik, yang bertakwa dan beribadah kepada Allah isterinya belum. Maka di sini hendaklah selalu berdoa kepada Allah, jangan lupa dan bersabar memberikan nasihat kepada istrinya. Agar mengikuti jalannya Atau sebaliknya, ada istri yang sudah ngaji Dan sudah baik, namun suaminya masih belum Bersabarlah, ya berdoa Kepada Allah, jangan bosan untuk memberikan Nasihat kepadanya, jangan bosan Untuk minta dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Kalau kita bersabar dan rajin Akan istri akan ikuti suami Dan sebaliknya suami akan ikuti istri Dan walhamdulillah, sudah banyak bukti Bukan hanya istri suami-suami, tapi juga orang tua mengikuti anak. Karena apa? Kesabaran anak tersebut dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kasus terjadi pada Abu Hurairah yang ibunya tadi kafir. Abu Hurairah sabar dan minta berdoa kepada Allah serta minta doa kepada Nabi agar mendoakan kepada Allah hidayah kepada ibunya. Maka demikian juga dengan Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dan tetap sabar bersama istri dan menyiasat itu senantiasa memberikan petunjuk, ya, pengarahan kepada istri. Entah dengan buku, diajak kepada majelis ilmu, disuruh mendengarkan kajian-kajian itu yang yang bisa dilakukan dan jangan lupa berdoa. Ya. Kemudian jangan terpengaruh kepada istri. Ya, kita sebagai suami harus memiliki apa yang sikap karena ar-rijalu kawamu naalan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi bagi wanita demikian para jemaah namun namun sekali lagi tanaman wanita itu seperti tulang bengkok kata nabi kalau kita terlalu kasar bisa patah kalau kita biarkan tetap bengkok maka kita sabar pelan-pelan supaya bisa lurus demikian Allahu Allah. selanjutnya dari Bapak Romli Hasan di Mora Gembong. Ustaz, bagaimana hukumnya ya orang yang di dalam bulan puasa secara khusus memiliki pekerjaan yang sangat berat seperti halnya kuli-kuli yang ber, bekerja berat begitu, kemudian dia tidak berpuasa. Apakah hal ini termasuk orang yang mementingkan kehidupan dunia dari akhiratnya atau bagaimana, Ustaz? Iya, iya. Ya, tentu saja kita melihat kondisinya ya bagaimana hukumnya orang yang seperti itu maka ada fatwa dari al imam Abdul Aziz ibn Lubas rahimahullah taala beliau mengatakan dia tetap memiliki kewajiban berpuasa ya semampunya dia. Dia ya, kataku Allah mestaqulun kata beliau menukil firman Allah bertakulah kalian kepada Allah semampu kalian maka orang yang seperti itu pula atau yang lain lain ya dia harus niat berpuasa harus tetap niat berpuasa Nah, kemudian sampai kapan dia mampu berpuasa? Sampai jam 8 pagi. Kemudian berikutnya enggak mampu, enggak masalah ya, dia putuskan dari puasanya. Mampu sampai jam 11, pertahlah sampai jam 11. Mampu sampai jam 1, jam 1, bertahlah sampai jam 1, semampunya dia. Selebihnya bertawakal kepada Allah. Namun tentu saja hukumnya nanti dia harus mengganti pada hari yang lain dan hari yang lain masih ada 11 bulan sisanya bisa dicicil. Ya, mungkin dia libur sehari dalam sebulan menyicil hutang puasanya dan seterusnya. Namun kalau dia dari awal sudah tidak berpuasa memilih kerjaannya, tentu saja dia memilih dunia daripada akhirat. Dan ketahuilah, lah, insya Allah mudah-mudahan keadaan seperti itu karena dia tidak memahaminya. Ya Kita harus nubon karena orang-orang seperti itu karena tidak paham. Itu harus kita kedepankan. Ya. Jangan kedepankan dia memilih kehidupan di dia. Jangan dulu. Kita kedepankan, dia tidak paham. Kalau nah, dia paham, ya, ya dia tahu. Kalau paham, dia akan memilih puasa. Oh, jam 8, jam 9. Tidak kan, apa-apa. Setelah itu, dia tidak mampu. Silakan berbuka. Namun, nanti diganti dari yang lain. Demikian. Taip. Selanjutnya, ada pertanyaan dari penelpon kembali. Kami angkat dari Pak Dodi. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tadi ada yang teringgal satu, set. Iya. silakan. Boleh jadi eh, ini mau maksur saja, eh, istri Ana kan baru melahirkan kurang lebih satu bulan yang lalu. Sekarang masih buat eh, Nifas lagi kesan. Iya. Nah, apakah eh, yang kami harus lakukan itu bayar fidya saja kah? ataukah memang juga nantinya eh, istri harus juga mempada puasanya? Atau hmm. kan harus kedua-duanya begitu? Astaga. Ya, untuk Maafin, Nifas ya. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ya, berkaitan ya. dengan uh, hukum wanita nifas Ustaz? Iya, ya. masalah sudia tolong di diartumbulangi. pertanyaan Bapak tadi mengenai uh, istrinya yang uh, sudah melahirkan satu bulan yang lalu dan nifas saat ini. Iya, iya. Uh, Bagaimanakah hukum untuk puasanya? Apakah membayar fidyah saja atau harus qada atau kedua-duanya Iya, ya. uh, Sesuai dengan keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'alahu, cukup dia bayar fidyah saja. Bayar fidyah setiap harinya Masih makanan kepada satu orang fakir miskin. Bagaimana Allah berfirman, 'Walaul-labin yudikunahu, setiauntu amuskin'. Jadi, mana tahu yang kaya, mana yang miskin. Nasi makanan. Barat siapa yang tidak uh, mampu berkuasa, ya seperti orang yang menyusui, orang hamil, kemudian orang tua, maka boleh baginya berziad, si kasih makanan untuk satu orang fakir miskin. Kalau mau lebih, silakan, tidak ada masalah. Demikian. Itu keterangan Abdullah bin Abbas dan itu yang kita pilih. Okay. Allah Allah. Nah, masih ada satu pertanyaan terakhir saja Untuk kesempatan sore hari ini Dari Ibu Sugiyati di Jatinenggara Suami saya bekerja Dalam proyek pengembangan Sebuah bangunan Yang menjadi tempat ibadah bagi agama yang lain Ustaz. Bagaimana hukumnya Dan bagaimana juga hasil dari Uang yang didapatkan dari pekerjaan tersebut Baik dihindarkan Karena jelas itu merupakan Kerjasama dalam masalah dosa Karena kita harus mengingkari Orang yang yang meyakini Islam harus mengingkari yang lain Orang yang meyakini, meyakini Allah harus mengingkari yang lain Oleh karena itu, ketika kita mengatakan La ilaha illallah Ya tidak ada sembahan selain, yang berada sembah selain Allah Maka di sini mengandung annafi wal isbad Pemingkaran dan penetapan Tidak boleh hanya menetapkan dan tidak mengingkari Tidak boleh mengingkari ke, tanpa penetapan Harus ada pemingkaran dan penetapan Pemajapur bertawud, wajuk membilah, kalau di samsat kabil orang murtad mufstoh. Barangsiapa mengingkari tawud dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang teguh kepada tali kokoh yaitu laillah ilallah. Maka di sini pengingkaran termasuk ya tidak mengakui agama itu, termasuk tidak membangunnya. Maka di sini termasuk kepada kategori wasa'ah wanu wasa'ah wanu anar isimurduan. Jangan terlalu sama dalam masalah dosa dan apa namanya permusuhan. Demikian lebih baik dihindari dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar, InsyaAllah yang halal masih lebih banyak, ya. yang daging masih lebih banyak. Demikian. Nah, pertanyaan ibu Sugiyati tadi menutup perjumpaan kita, Ustaz untuk sore hari ya. ini. Kami sangat terima kasih Ustaz untuk uh, waktu ya. yang diluangkan dan ada kesimpulan atau penutup akhir dari kajian ini silakan Ustaz. Ya, baiklah. Jazakallah khairan kepada awan. Yang pertama kesimpulannya, ya, bahwa definisi dari zuhud. Zuhud itu merupakan semuanya amalan hati bukan amalan fisik, ya. Sehingga jangan kita ber, kita menjadi saksi bahwa orang ini zuhud tidak bisa karena itu hati yang tahu dari Allah swt. Ya, di mana makna zuhud yang pertama adalah seorang hamba dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Yang kedua seorang hamba ketika dapat musibah musibah yang dialami, dia, dia rida dengannya dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zuhud adalah seorang hamba tidak membedakan orang yang memuji dan orang yang mencelanya ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu enggak ada bedanya orang yang memuji dan orang yang mencelanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terakhir, zuhud ada tiga macam Zuhud yang sifatnya fardu Zuhud yang sifatnya keutamaan Dan Zuhud yang sifatnya keselamatan Zuhud yang wajib adalah meninggalkan yang haram Zuhud yang sifatnya keutamaan adalah meninggalkan yang halal Karena apa? Karena di situ ada tidak ada manfaat baginya dalam pengertian Lebih mendorong kepada uh, mendorong pada kehidupan dunianya Pada kehidupan agamanya ya. Dan Zuhud yang selamat adalah contohnya meninggalkan yang subhat demikian mudah-mudahan bermanfaat wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalatu wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin subhanak bihamdik ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi